І, до речі, не дає вмерти з голоду слідчий кріт істини. досконале вивчення того чи іншого випадку, предмета, об'єкта, життя окремої людини, вивчення системне, по колу, від найвіддаленіших зв'язків до найближчих, до звичок, гідностей, вад. Тут неминуче порушуються природні права людини. Але ж не слід забувати, що вона перед цим порушувалася ще право цілого суспільства. Сказано, що слідчий дослідник відкриття часто трагічні. А як і телевізорами, загальна картина вже вимальовувалася. Недосконалість системи виробництва торгівлі побутового обслуговування неминуче мали призвести до величезних втрат і майже суцільної плутанини та безконтрольності. Зайві телевізори виникали в усіх цих трохланках, найбільше там, де вони вироблялися. А коли є зайва, його хочеться комусь віддати. Тягли всі, хто міг тягнути. Виносили з заводу деталі, монтували собі системи вдома, Як співають по телевізору в дитячій передачі, «Папа мені принес з роботи настоящу піло». Всьому на світі настає кінець. Бездонною була тільки бочка Данаїд. А тут ніякої міфології. Збитків державі на мільйони. А за мільйони вже і судити, мов би, не личить. Тут щось вище. Що ж, твердо хліб жагався самої думки про те, що має їхати на імпульс. А треба було їхати. Не шукатимеш же савочку, щоб посипати собі голову попивом і заскімбити. Прошу увільнити мене від цієї справи, зважаючи на Зважаючи на що. Савочки тонкий нюх негайно стане копати і неодмінно докопається до Наталки. Не страшно подумати. Не було вибору. Твердохліб мав їхати на імпульс і вести далі розслідування. І він поїхав. І пропадав там до кінця місяця. До себе на роботу тільки навідувався. Так що не читалюк при зустрічах помахував ручечкою. «Старий, тобі корисно почитати книжечку «Право на лінощі». «Стараюся, не для себе, для савочки». У савочки люмбава зігнула як мав Картинка. Хитрим людям треба ходити зігнутими в три погибелі. Тоді вони видаються ще хитрішими». А ти старий схуд і став стрункіший. Чи, може, діє жіночий елемент? Там же дівчат тисяч кілька, а? Твердохліб найбільше стерігався зустрітися з Наталкою. Що він їй скаже? На щастя, не зустрів її жодного разу, бо Фараду 2 А обминав, та й не дуже розгулював по об'єднанню, здебільшого шурхотіли паперами. Повільно, але не повегливо, і твердо прибуваючись крізь недбальство, неомисну плутанину, лабіринти хитрувань, вловлюючи неясні натики, відтворюючи, здавалося б, втрачені, втрачене, знаходячи те, чого вже не сподівалися знайти. Тихий шурхід пожовклого листя приніс їм нарешті савочку, але без ніяких слідів мавп'ячого комплексу. Навпаки, з дикою жадобою діяльності, кликотливої енергійності і високого відчуття службового обов'язку. Прощи торочину в них на оперативці, яка тривала добру половину робочого дня. А коли Твердохліб прийшов до свого кабінету, задзвонив телефон. Спокійно простягнув він руку до трубки, почав завчино. Твердохліб слухав, Проколтнув кінец слова, почувши її сміх. «Де ви пропали?» – сміялась Наталка. «Я? Ні, я не... Хіба... Хіба я пропав?» Він не знав, що казати, як казати, як вестися. «Я лише час. Там, у вас, на імпульсі. Чому ж я вас не бачила? А ви знаєте, я б за вами скучила, якби ви не такий серйозний. «Я серйозний? Ну, ви, мабуть, помиляєтесь, Наталю? Це не зовсім». «То що ж ви, не серйозний?» – вона знову сміялася, не слухаючи його белькоту. Тоді несподівано спитала. «А ви нічого мені не скажете?» «Що ж, хіба по телефону? По телефону якось занадто казенно? Та ще цей мій телефон?» «А не по телефону?» – допитувалась вона, вже відверто глузуючи з його нерішучості. Тоді ви мені так про Київ, я досі згадую. Правда? Вам сподобалось? Знаєте, я теж хотів, може ми ще з вами, отак, у Києві стільки чарівних куточків. Куточків я не люблю, не подобається слово. Тоді, тоді, знаєте що, я міг би показати вам те, чого немає. Як це те, чого немає? Ну, це довго пояснювати. При зустрічі я міг би на тому тижні згода, бо я зараз на другій зміні. Давайте біля того метро, де тоді годині ось сьомій. Не темно ще. Але ж однаково нам дивитись те, чого немає. Я вам неймовірно вдячний, Наталю. Ой, смішний. Ну, трудіть це. Чи він міг щось сказати Наталці? Про те, як згадував її і радів кожній рисичці, збереженій пам'яттю, як згодом злочинно забув її, піддавшись спокусі задавненого уявлення про щастя, як карався цим, і проклинав себе, і хотів умерти. Які дурниці він покаже їй Київ, про який вона, мабуть, і не чула. Та й він би не чув, не зведи його доля. З Лесим Панасовичем, одним з тих диваків, на яких, сам того не відаючи, тримається світ. Студентам твердохлібові жилося сутужно. Допомоги ні звідки, надія тільки на власні міцні руки, виспадковано від робочого роду витривалість.